Гразді в науках, всіляких та мудрощах. Тепер же по я вам показав, задля чого і як я пишу на схилі віку всю повість, сиріч сказання, легенди, міфи, купно з химерними історіями малопримітного міста мого Єрополя. А публікацією сповняю по спромозі лише мій тихий обов'язок, який і був єдиною провідною зорею що присвічувало мені при моїй смиренній праці. Місто Єропіль, року 2000-го, місяця подлиста дня 29-го. Сказання перше, в якому мовиться про циркову виставу за участю слона Юмби, сестер Мангуб Кале, людини без рук, клоуна, вольванга Джусі Фокусника, Василевса та великого мага й чародія Альфреда Макаронова, і ми зустрічаємо також майбутніх героїв повісті нашої, міркуючи одночасно над деякими вселюдськими проблемами. Року того другого, по скінченні Великої війни посуха немилосердна на всій Україні була, і шкоди необчисленні починила. Збіжжя згоріло й трави, і нестача велика була на хліб, і на сіль, і на сіно, і на м'ясо, а зима ще страшніша прийшла, бо морози люті вдарили на різдво, і топити не було чим печі. Більшість нашого люду хат не мала, а жила в землянках, бо зондер команди перед тим, як піти у свої німецькі землі, села попалили, і місто наше Єропіль теж майже все винищили. А що людей вигублено було на війні силу Вселенну, то жінок об'явилося багато удових та сиріт. Хто в чому вбрані, хто в шинелю, ядучо зелену з гудзиками-олов'янами, хто в пілотку вермахтівську, підбиту зайчим хутром, хто в бушлат подерти, а хто і в сукню з мішковини, на якій чорною фарбою надруковані були слова «Гебіст комісаріат, фюр України». І поїзди через Яропіль сунули темні від людей. Із заходу, з німецьких, угорських, румунських земель їхали солдати. З кордеонами, цяцькованими рожевим перламутром та з велосипедами, а в торбах їхніх було харчів, консерви американські, у бляшанках з такими спеціальними ключиками, на які накручуються блискучі металеві смужки. Хліб армійський, житній, ковбаса, димом березовим пропахчена, сало присолене, товсті плити шоколаду. А зі сходу їхали люди голодні за хлібом і картоплею до Західної України. На товарних вагонах, обмерзлих ступійках, брязкучих буферах. Коло Ярополя автомобільний міст перетинав залізничну колію. За сто метрів до мосту того на дроті повісили понад вагонами спеціальні мотузки з важкими вузликами-кінцями, аби сонних людей будили, тих, хто сидів на дахах вагонів, щоб голови свої голодні пригинали, бо міст голови стинав неуважним на місті тому заклятому, бо низько над вагонами зависали ферми. Року того в місті нашому Ярополі Траплялися різні пригоди, веселі і смутні, але одна з них найбільше запала мені в душу читачі мої життєлюбні. Про що й хочу повідомити вам в оцій своїй пригадці. Отож, в наше засніжене, зруйноване, голодне місто приїхав цирк. Цирк приїхав. Неподалік від фортеці Потоцького якісь серйозні дядьки у ватінках поставили щогли. Вбили в мерзлу землю сталеві шпунти, натягнули ванти. Ось і шапіто готово. Великий брезентовий намет, брудно-сіра, велетенська халабуда, старе вітрило напнулося над містом. Потім з'явилися фургони. Обшарпані студбекери попривозили реквізит. Клітки зі звірами... Майданчик, де зупинилися циркачі, залитий був бензином, чорними плямами мастила, захращений ящиками, скринями, якимись дивними конструкціями, блискучими колесами та велетенськими гирями, і одразу це веселе містечко сповнилося ревом голодних звірів та галопом донаєвського. З труби саксофонів вилітала пара, і найліпше почувався барабанщик. Він грав у теплих хутряних рукавичках, від чого ритм галопу був зігрітий внутрішнім вогнем суперечності між змістом, виконавця та його формою. А в Європолі тим часом з'явилися афіші, які внесли в сувору одноманітність міського життя елемент таємничості, наче з інших якихось світів примандрували до нас Циркачі. Дресирований слон, повітряний еквілібрист. Сестри Мангуб Кале, 2 плюс 2 Орландо. Іллюзіоніст Василеус з новим атракціоном. Весь вечір на менежі клоун Вольфганг Джусі.